A fost o dată ca niciodată. Păi a fost un împărat care se numea Împăratul Roșu. El era foarte măfinit că în zilele lui niște zmei furaseră soarele și luna de pe cer. Apoi trimise oameni prin toate țările și răvași prin orașe ca să dea știri cu oricine, se va găsi, să scoată soarele și luna de pe cer. Acela va lua de fii de nevastă și încă și jumătate din împărăția lui. Iară cine va umbla și nu va izbânde nimic acela să știe că îi se va tăia capul? Hei, apoi mulți văinii se se se cu ușorință că va scoate la capăt o asemenea însărcinare. Și când la treabă de hăță-n sus, hăță în sus, Hă sus? de-a din colț în colț. Și nu știa de unde să o înceapă și unde s-o sfârșească. Vezi că, mă rog, nu toate mușchile v-au se de pe E, apoi pe vremea aceea, l va uvițează. Reu păi, el de să împărățească, ce se gândi, ce se răzgândi, că nu mai își Încumetându-se pe voinicii, sa și plecă și el la împăratul, a se închinat cu slujba. Pe drum doi oameni pe care slujitori împărătești îi ducea la împăratul ca să-i taie. Pentru că fugiseră de la o bătălie ce-o avusese împăratul acesta. Ei sărman erau trişti. Vai, bieţii oameni! dar greu cea nu-i mângâie cu niște voile așa de tunci, încât le mai ca inimă.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 niciodată nu spică cineva să facă o încercare. Ei, și astfel, haide, haide, haide, haide, ea ajunge la curtea împărătească. Înfățișându-se la împărat, atâtei ei povestii, așa cuvinte bune și dulci scoase de-n atât pus în vorbirea sau încât și împăratul crezu că pe nedrept ar fi să omoare pe cei oameni, că mai de folos iar și lui, să aibă doi supuși mai mult. Și că mai mare va fi vaza lui în lume de să-l arăta milostiv către poporul. Ei, nu mai putură oamenii de poporie când auzit că Greuceanu a măzit pe până într-o atât încât i-a făcut sângele. mira lui Greuceanu din toată inima. Și făgăduire că toată viața lor se vor ruga pentru dânsul. Ca să meargă din izbândă din izbândă, ceea ce și făcură. Hei, această izbândă o lua drept bun și greuceanu, mergând a doua oară la împăratul, grăiei cu cuvintele lui, iroați. Mărite Doamne, să trăiești mulți ani pe cu scaunul al acestei împărății. Mulți s au legat către măria ta să scoată de la zmei soarele și luna pe care le-au hrăpit de pe cer și știu că cu moarte au murit, fiindcă n-au putut să-și îndeplinească regămintele ce au făcut către Măria Ta. Și eu, Mărită Doamne, cuget am mă duce să-mi încerc și eu în rocul. Doar, doar vă da Dumnezeu să ajungem a putea pedepsi pe acei blestemați de zmei pentru nesocotita lor îndrăzneală. Dar fi în și mână de ajutor, Doamne! E, hey, dragul meu, creucene!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 Greuțeanul cuvântă cu glas voinicesc. Fie, mărită împărate, chiar de a ști că voi pieri, tot nu mă voi lăsa până nu nu voi duce la bun capăt, ce-mi iau de bună voia mea. Se învoiră și peste câteva zile și plecă. <fie> Păți, repus la cale tot ce găsite că e bine să facă ca să scape cu fața curată din această lezunare. Criuceanul lui, cu dânsul și pe fratele său, și merge. Ce merge, merge, cale lungă de băutată, până ce a ajuns el la faurul Pământului, care era dat de cruci. Acest faul, fiind cel mai mare mește de pe Pământ, era și năsrăvan. Aici se opri răi și poposire. trei zile și trei nopți au stat închiși într-o camară Greucianul cu faulul pământului și se sfătuiră. Și după ce se odihniră câteva zile și mai plânuire ceea ce era de făcut, Greucianul și frații sunt luară la drum. Îndată după plecarea Greucianului, faurul pământului se apucă și făcut tipul lui Porunci să ardă cuptorul ziua și noaptea și să țină chipul acesta fără cornare în foc. Iar Greceanu și Franțe sunt terseră ca și, și mai mult, uh, uh, fărăcele se opun ca alea crucei. Aici se opriră, se așezară pe iarbă și focul robustărică din berindele ține mai aveau și apoi se despărțiră după ce se îmbrățișară și împărță acest mai înainte de a se despărți, își de câte o basma și se să răzicând. Atunci când basmalele vor fi rute pe margini, să mai tragă nadeji de unul de altul că se vor mai întâlni. Iar când basmalele vor fi rute la mijloc, să se știe că unul din ei este pierit. Mai înfipse apoi și un cuțit în pământ și zisere: Acela din noi, care s-ar întoarce mai întâi și va găsi cuțitul acesta ruginit, să nu mai aștepte pe celălalt, fiindcă acesta însemnează că a murit. Apoi greuțeanul apucă la dreapta și frate său o la stânga. Fratele greuțeanului, umblând, umblând mai multă vreme în sec, se-a la locul de despărțire și, găsind cuțitul curat se puse, al aștepta acolo cu bucurie, că văzuse soarele și luna la locul lor pe cer.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 Acum ne-a fost și nouă De aici înainte numai Dumnezeu Să-și facă bile de noi și de-ai noștri mite aveau zmei cunoștință De vitejia lui Greucianu Greucianu numai decât se detea Iarăși de trei ori peste cap Și se făcă o muscă Și intră în cămara zmeilor Acolo se ascunse într-o crăpătură de grindă De la tavanul casei Și ascultea la sfatul lor După ce lu în cap Tot ce auzii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 în Acolo, iată, măre, că zmeul cel mai mic se întorcea și ajungând calul la marginea podului, unde o odată și serii înapoi de șapte pași. Dar zmeul mânindu se zise... Ah, mâncau lupii carnea calului. Pe lumea asta nu mi-e frică de nimeni mai de Greuceanu de aur, dar și pe acela cu o lovitură, îl voi culca la pământ. Vino, zmeule, viteaz, Însă săbi să ne tăiem sau în luptă să ne luptăm. Ha-ha-ha, <hă>, luptă, că-i mai dreptă. Vine, zmeule, hai. Aduce, aduse zmeul de Greuceanu și l băgăm pământ până în genunchi. A duse și greuceanul pe zmeu și îl băgă pe pământ până în gât. Așa, zmeulele, A... și-i tăie capul! Apoi, după ce arunc căleșul, zmeul și al calului pot se puse să se odinească. Când în puterea nopții veni și fratele cel mare, și calul lui sări de 17 pași înapoi. El zise ca și frate său, iar greuțeanul îi răspuse și lui ca și celui întâi. Deși, de suport pot să la trântă și cu acest meu? Și unde mi-a dus el nene zmeul pe greuceanu și îl băgăm pământ până la brâu? Dar greuceanu să repede. Unde mi-a dus și el pe zmeu, tată? Îl trânti și îl băgăm pământ până la gât și îl bășim de cap cu parajul, aruncându-și imortăciun acestuia și calul supot, se e pus iarăși să se odihne. Când despre zonii unde veneam, venea, tatăl zmeilor ca un tartor, ca trănit. Și când ajunse la capul podului, Sări calul lui de 77 de pași înapoi. Să-i necăși zmiul de această întâmplare, Cât un lucru mare și unde răcnii. Ah, mâncarea lupi carnea calului. Că pe lumea asta nu-mi e frică de nimeni, doar de greuceanul de aur. Și încă și pe acesta, nu mai să-l iau la oi cu fegeata și-l voi culca la pământ. Vino zmeul, levitează! În săbii să ne tăiem sau în luptă să ne luptăm! Sosi zmeul și se vaară la mutai! Așteaptă Aștea multă să Aaaaaaaaaaa! Oh! Însă, dise bătură, se bătură, și se rupse răsabile. Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! și Ia! Ia! Ia! Ia! se Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Apoi Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Și strânse zmeul pe greuțeanul odată, dar acesta, băgând de seamă ce are de gând zmeul, se uflă, da. se încordă în zine și nu pățin nimic apoi, și greuțeanul strânse odată pe zmeul. Da. Tocmai când el nu se aștepta de-i pârâioasele, așa luptă nici că s-a mai văzut. Și se lupta, și se lupta până ajuns în vremea la nemez și o stenire. Atunci trecu pe deasupra lor un corp, care le se legăna prin văzut și căuta la lupta lor, și văzându-l zmeului, zise a, a, Corbule! Corbule! Pasăre cernită! adum tu mie un ceau de apă și îți voi da de mâncare un voinic cu calul lui cu tot. Corbule! Orbule, mie să-mi aduci un cioc de apă dulce. Și eu îți voi da de mâncare trei leșuri de zmeu și trei de cal. A, a, a, a, a, a. Auzind corbul aceste cuvinte, aduse lui Grăucianu un cioc de apă dulce și a stins setea, căci insețase o nevoie mare. Atunci greuțeanul mai prinse la suflet și împuternicindu-se unde delică nene, odată pe zmeu și trântindu-mi el. Oh! Îl băgăm pământ până la gât și-i puse piciorul pe cap, ținându-l așa, apoi îi zise... Spune-mi, zmeule sporcat, unde i ascuns tu soarele și luna, căci azi nu mai ai scăpare din mâna mea? Hmm.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 și se bucură cu bucurie mare. Oamenii, când văzură iar soarele și luna pe cer, se veseliră și leudară pe Dumnezeu că a dat atâta tărie greuceanului, de a izbândit împotriva împelițiilor, vă ai omenirii. Iar el, mulțumit că a scos la bun capăt slujba Olu la drum, întorcându-se înapoi. Găsi pe fratele său la locul unde lăsase, se îmbrățișară,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 Greuceanu care auzise pe zmeoaie ce plănuise, se învoia să odihmi, dar nu lăsă pe frate să culeagă pere, ci zise că le va culege el. Atunci trase balosul și o odată părul la rădăcină. Când ce să vezi, dumneata? Păi unde a început a curge niște sânge și venind scârbos și un glas auzi din pom zicând? M-am mâncat și friptă precum ai mâncat și pe bărbatul meu. Și nimic nu mai rămase din acel păr decât praf și cenușă. Iar, frate, sunt cremini de mirare. Nici știi ce sunt toate acestea. După ce plecară, și merseră ce merseră, dăte te peste o grădină foarte frumoasă, cu flori, și cu fluturi, și cu apă limpede și rece.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 Greuceanu simțit că s-a luat după dâșii zmeoai ca cea bătrână, zise lui frățânii său. Ia te uite, frate. Uite-te înapoi și spune spune ce vezi? Ce să văd, frate? Ce să văd? Ia ca un nor bine după noi, ca un vârtej. Așa. Atunci, dă-te, pice caiilor, care mergeau repede ca vântul și lin ca gândul. Dar Greuțeanul mai zise odată fratelui său să se uite în urmă. Acesta-i spuse că se apropie norul ca o flacără. Apoi, mai făcând o vânt caelor, de la faurul pământului. Aici, cum descalicară, se închise în faurărie. Pe urmă, ia ca și zmiua, maica. de ajungea, îi prăpădea. Nici o nu mai rămânea din ei. Acum, însă, nu avea ce le mai face. Întoarse însă la șidetele și rugă pe Greuceanu să facă o gaură în perete, ca măcar să-l în față. Greuceanu he, he, se prefăcu că se ca și făcu o gaură în perete. Dară faurul pământului se ținea cu chipul Greuceanu cel de fer, Chiar se se foc de scântei din el. Când ai a pus la spărtură ca să soarbă pe Greuceanu, Saurul pământului băgă în gură chipul de ca focul și îl vără pe gât. Ia, înghițise pe și pelocrăpă. Ei, nu trecu mult și stervul zmeoai, ce se prefă controlul munte de fer. Și astfel scăpară și de dânsa. Saurul pământului deschise ușa fauriei, ieșe afară. Și se veseliră, și se veseliră trei zile și trei nopți. De-așa mare zbândă, el, mai cu seamă, era nebun de bucurie pentru muntele de fier. Atunci porunci calfelor să facă lui Greuceanu o căruță cu trei cai, cu totul și cu totul de fier. După ce fură gata, suflă supra lor și le dete duh de viață. Lându și ziua bună de la frate-sul de cruce, faurul pământului Greuceanu, se urcă într cu frate-sul cel bun, și porni la roșu parat ca să-și primească răzplata. Și merge, merge, merge, până se, merse, merse, până ce ne se încurcă Aici se opri și poposirea. Apoi greuțeanul desprinde de la căruța un cal și de pe fratele său, ca să ducă în baratul de iar el rămase mai în urmă. În lănicându ale răsturnat în căruță, trecu pe lume un diavol șop. care ținea calea drumeților ca să le facă neajunsuri. Acestu era îi fă frică să dea cu greuțeanu, dar ca să nu scape nici el neatins de răutatea lui cea drăcească, îi scoase cuiul din capul osiei de din dărăt Și l-aruncă departe, în urmă Apoi tot el zise greuceanului <grijă> Mai vericule, măi vericule, să-i pierd cu cuiul, cuiu, Dute de-ți îl caută, dute de-ți îl caută <grijă> Greuceanul sărind din căruță își uita acolo palșul din grășală Iar când el își căuta cuiul diavolului fură palșul Apoi așezându-se la marginea drumului Sedete de trei ori peste cap ...și se schimbă într-o stană de piatră. Puse greuțeanul cuul la capul osii, ...l înțepe ni bine, se urcă în cănuță și pe aici drumul. Nu băgă însă de seamă că paloșul lipsește. Ascultați acum și vă minunați... Oameni buni, de pățania bietului Greuțeanu. Un picălos de sfetnic de împăratul Roșu, se făgăduise diavolului dacă îl va face să ia el pe fata împăratului. Pa încă și rodul căsătoriei sale îl închinase acestui necurat. Întrelițatul știa că Greuțeanu fără Paoloș era și el om ca toți oamenii. Puterea lui în Paoloș era, fără Paluș era necunoscut. Deci fură paloșul și îl dete pe cisnicul de sfântic. Acesta se înfoțe la împăratul și cerufata zicând că el este cel cu izbânda cea mare. Împăratul de îl crezu văzându-și paloșul și începură a pune la cale spre comunie de, pe când se pregătea la curte pentru nântirea ce împăratului cu voinicul cel mincinos.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 Împăratul de la ascultă, iar sfetnicul umblă de ai Zorin câtelea, să se facă mai curând nunta, cu gândul că dacă se va curuna odată cu fata împăratului, apoi poate să vină o de grăbuceni, că dar el ce face. Lucru fiind, mă rog, sfârșit. Împăratului însă nu-i prea plăcut zorul ce da dat sfetnicul pentru noi. Și mai lăsară, mai înțet lucrurile. Nu tre mult mulți iată, Că sosește și Greucianu, și fățișul se la împăratul, acesta, săracul nu știa între care să aleagă. Credea că acesta să fie Greucianu, dar nu-și putea da seama de cum de Paulusul Greucianu se află în mâna sfedicului. Atunci băgă de seamă și Greucianul că îi lipsește Paulusul. Și tocmai acum îi veni în minte. Pentru ce nu văzuse, el sta de piatră, decât după ce își găsise cuiul de la osie și se întorcea la căruță cu drânsul? Pricepu el că nu e lucru comand.